especialdi bikoitza deitzen zaio honi, eta Europak ez duela hau onartzen dio la saga abokatuak. En teoria el Arauak esaten du este beste, beste estatua betetako eh sigorrak eh zure estatua bete ber ditusonetik ditusonetatik kendu e, dicha ke Horrek esan ne du Frantziaren edo Belgikan an e, bete egin baduzu eh, pues, kartzel eh, zigora urte bat, ba, adibidez, gero, Espainian beste zazpi urte, bete txeko badaukazu, hortik, kendu behar dutela eh, Frantzian eh, betetakoa. Horri, eh, Europako arauak argi eta garri ezaten du. Zer gertatzen da? Espainian parlamentuak onartu du lege bat, eta lege horrek esaten du. Hori posible dela. Eh? Baina bakarrik 2000 hamarreko abuztutik onantz. Beraz, 2000 hamarra hitzin, Espainiar nazionalitatea duten pertsonek, Espainiati kanpo espetxe segorra bete izan badute, etzaizkie urte hauek kontabilizatzen. Neurri hau, Euskalduna zigortzeu egina dela, zalatzen du abokatuak. Euskaldunak hori da, arri eta garri garbi, eh, preso Euskaldunen, eh, Euskaldunen kontrako neurri bat. Normalean, nortxu bete dituzte Karcelsigorrak Europa'n gure presoak izaten bezik, eh? baina Europako auzitegiek ez badu onartzen urrelako sigor bikoitzik zergaitik aplikatzen da ere arau hau Espainian. Presuen abokatek auzitegietan jo dute argitzeko, baina Espainiako audintzia nazionalak edo auzitegi berezionek ez dio Bruselazeko auzitegiari galdegin ere egin dai legesko adin ala ez. Eta galderarik ez dagoenez, Europako ausitegiek ezin du trenkatu. Gertatzen dena da, Europan e, gure presoi ematen e, dituzten e, eskubideak, eskubide horiek, espainako tribunalak e, ez dute aplikatzen, ez dute arrekonozitzen. Eta hori da zerbait juridikoki ulertu ezinak. Demokraziaren funtseskoak diren arauak ez direla betetzen Espainia norroiterazi du Iñaki Lasagaster abokatuare. En Francia ko... aitorpena esate zuen moduan, no? Ondoa garantir le droit, eh, le droit fondamental. Et une société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée de n'est pas une démocratie. Izaiau, Espanya lorena hori gertatzen ari da. Ez ez ez dute bermatzen, ez eh? dute bermatzen.